Psalmul 261. Cununa Sfântului Apostol Andrei. Bucură-te, Sfinte Apostol Andrei, fiindcă Domnul Păstor la o turma alea să te-a așezat și pentru râvna ta te-a binecuvântat. Bucură-te, Sfinte Apostol Andrei, fiindcă atunci când Domnul a fost botezat ca ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, la Iordan ai stat. Bucură-te, Sfinte Apostol Andrei, fiindcă pe mielul lui Dumnezeu pe Cel ce ridică păcatul lumii, prin Sfântul Ioan, Botezătorul, l-ai aflat. Bucură-te, Sfinte Apostole Andrei, fiindcă pe fratele tău, Simeon, la Domnul Isus l-ai chemat și Domnul în Petru numele și destinul l-a schimbat. Bucură-te, Sfinte Apostole Andrei, fiindcă pe Domnul Isus cel din l-ai urmat, cu Sfânta sa Evanghelie te-ai împărtășit și la cer te urcat. Bucură-te, Sfinte Apostole Andrei, fiindcă de lumina Sfintelor învățături te-ai împodobit, iar Domnul ca apostol și martul al său te-a ridicat. Bucură-te, Sfinte Apostole Andrei, fiindcă la răstignirea Domnului te-ai întristat, dar la învierea sa te-ai bucurat. Bucură-te, Sfinte Apostole Andrei, fiindcă la înălțarea Domnului calea te-a luminată la cer, acelora deja ai a înțeles și l-ai urmat bucură de Sfinte Apostole Andrei, fiindcă în Tracia, Șciția, Macedonia, Bizantia, Bisericii de Dragostea față de Domnul ai întemeiat, iar pe noi ne-ai creștinat. bucură de Sfinte Apostole Andrei, fiindcă prin răstignire cu nuna de mucenic la patra s-ai luat, la slava Domnului te urcat și pe noi la scaun de judecat al Domnului ne apărat.